47. Динамічна напруга Я так занурився у книгу Філіпа Касла, що не відірвався від неї, навіть коли наш літак приземлився на 10 хвилин у Сан-Хуані в Пуерто Пуерто-Рико. Не відірвався й тоді, коли хтось за моєю спиною збуджено прошепотів, що на борт піднявся ліліпут. Дещо пізніше я все ж таки обернувся подивитись на ліліпута, але не зміг його побачити. Натомість я помітив прямо навпроти Гейзел та Л. Лов Кросбі нову пасажирку, жінку з вузьким, довгим обличчям та хімічно освітленим, майже білим волоссям. Сидіння поряд з нею здавалося порожнім. На ньому міг розміститися ліліпут, а мені не було видно навіть його маківки. Однак тоді мене поглинув Сан-Лоренцо, країна, історія, народ. Тож я не став витрачати часу на ліліпута. Ліліпути можуть розважати, коли вам нудно або нічого робити, а я був налаштований серйозно. Мене скволювала теорія Боконана, принцип динамічної напруги, як він це називав, або ідеальної рівноваги між добром і злом. Побачивши вперше термін «динамічна напруга» в книзі Філіпа Касла, я посміявся з відчуттям зверхності. Судячи з книги Касла Молодшого, Боконан любив уживати цей вислів, а я вважав, що зловив Боконана на плагіаті, бо знав, що цим терміном користувався, помилково, Чарльз Атлас, автор заочного курсу для любителів нарощувати м'язи. Але що більше, хоча й побіжно я читав, то ясніше мені ставало, що Боконон добре знав, хто такий Чарльз Атлас. Виявило, що Боконон сам був прихильником його школи нарощування мускулатури. Чарльз Атлас учив, що мускули можна розвинути без гантелей та пружинних тренажерів, просто протиставляючи одну групу м'язів іншій. А Боконон вірив, що впорядковане суспільство можна збудувати, протиставляючи добро злу, постійно підтримуючи високу напругу між ними. У книзі Касла я знайшов також перший боконістський вірш, Абокаліпсу. Ось такий. Папа Монсано, він дуже поганий, але без поганого папи Монсано було б дуже сумно, повір. Тому що без папиних збочень і звірств, щоб ти там мені не казав, хіба б не старий та лихий Боконон так гарно колись виглядав.